Живата енергия 22 май 1921 година София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том 5 И пак се наведе долу и пишеше на земята От Йоанна 8.8 И пак се наведе долу и пишеше на земята. Всички велики работи стават безмълвие и натайно. Великите въпроси, великите мисли и великите чувства се раждат в мълчание. Христос дойде на земята да извърши едно велико дело. Той се наведе долу и пишеше на земята. И доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казват му — Учителю! Тая жена бе хваната в самото дело, като прелюбодействаше. А в закона Моисей повели нам, които са такива, с камъни да ги убиваме. А ти що казваш? А Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята. Той разрешаваше един велик закон. Трябва ли да се убие жената и ако се убие или осъди, по какъв начин да стане това? Когато разреши въпроса, изправи се и рече който от вас е безгрешен, той прав да хвърли камък на нея. Изводът, който може да направим от този разговор, е, че съдиите трябва да бъдат безгрешни хора. Ако ме питате, защо хората страдат, защо животът им не върви добре, отговарям, защото съдиите са грешни хора. Какво благо ще донесе за народа си съдията, който се подкупва от пари или от общественото мнение? Може ли народът чието съди са подкупни хора, да благова. Никога. Следователно, оня, който взема пост на съдя, трябва да съди според учението на Христа. Той трябва да бъде безгрешен. Ако безгрешният те бие с камъни, не само, че няма да те убие, но ще възкръснеш. Камъните ще паднат върху теб, без да те наранят. Сега се качват на власт хора, пълни с грехове, и когато те бият с камъни, Нараняват те. В съденето на праведния има живот. В съденето на нечистивия няма живот. Що ме така? За предпочитане е праведен да те съди. Наведе се долу и пишеше на земята. Сега като говоря, виждам, че някои си водят бележки. Едни пишат с желание да се учат, а други, за да намерят нещо криво, да ме хванат. Те съзнателно изопачават фактите. Според мен, оня, който казва, че не говори верни неща, е безгрешен и приемам да ме бие с камъни. Оня, който е грешен, да си затвори устата и да мълчи. Ако не мокнат устата на грешните, Господ ще ги затвори. Ако не вярвате, че Господ затваря устата на хората, идете на гробищата. Ще видите, че там всички уста са затворени. От 8000 години Господ затваря устата на всички хора. В това отношение уния, които умират, са грешни, а които се раждат, са праведни. Аз правя такъв извод. Като се изправи, Христос каза на жената. Внимавай в бъдеще да раждаш праведни и чисти души. Ако продължаваш да живееш като сега, няма да излезеш на добър край. Постарай се, жено, да раждаш чисти души. Защото и които вярват, и които не вярват, са тръгнали по лош път. Направи едно усилие да родиш нещо по-добро. Доброто, възвишеното, благородното не се ражда при условия, създадени с чаша в ръка. То не се ражда и в съделищата, когато осъждат някого на смърт. То не се ражда и на бойното поле, с оръжие в ръка. То не се ражда и в дипломацията на хората, нито в интригите между тях. При тия условия се раждат деца на престъпността. Там се раждат мисли, желания и действия на престъпността. Христос им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръвли камък на нея. Те знаеха закона, и един по един станаха и се излязоха. Ако не бяха излезли, ще да паднат в дъното на Ада. Всички излязоха от къде? Отвътре навън. И вие по същия закон, когато вашите фарисеи са доки и ротаят против блудницата, кажете им, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И остана Исус сам с жената и рече й, — Жено, де са онези, които те обвиняваха? Не те ли осъди никой? И тя рече, — Никой, Господи. И Исус й рече, — Нито аз те осъждам, иди си от сега не се грешавай вече. Сега следва вашето заключение. Тая жена е виновна. Все жените вършат бели. За друго не ги бива. Когато Господ създаде мъжа, нямаше бели по света. Със създаването на жената дойдоха и билите. Така казват противниците на жените. Но това е въпрос. Ако светът беше оставен дълго време без жени, може би ще щяха да стават повече бели, отколкото сега. Затова Господ каза, за да не стават много бели,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 Ако аз боравя, например с хикс на втора степен, а вие с хикс. Тия величини не са еднакви. Ако работя с величината хикс на трета степен, разликата ще бъде по-голяма от хикс на втора степен. Ако работя с величината хикс на четвърта степен, разликата ще бъде още по-голяма. Днес всички хора, мъже и жени, говорят за морал, какво представлява моралът? Неизвестна величина. Създадена само за слабия. Защо? Защото когато слабият краде, веднага го наказват. Когато силният краде, никой не може да го накаже. Ако лъв влезе в кошарата и задигне една овца, казваш Добре, че мен не задигна. Ако в кошарата влезе едно малко палач и разгони овцете, веднага ще вземеш прът да го удариш и ще кажеш. Ако смееш, влез и друг път в кошарата. Сегашният цвят е пълен с малки палачета, които постоянно се наказват. Големите тигри и ловове никакъв закон не ги хваща. Народът знае това и казва. Законът е за слабите хора, но не и за силните. Казвам, законът трябва да бъде за всички, от най-малките до най-големите. Законът трябва да бъде абсолютен и да се прилага съзнателно от всички, а не чрез стражари. Ако си служиш с стражари и минаваш за честен аз се съмнявам в твоята честност. Ако си служиш с затвори и минаваш за честен, аз се съмнявам в твоята честност. Ако в една държава не съществуват затвори, бесилки, стражари и навсякъде е отворено, тогава мога да кажа, че в тая държава има честни хора. Днес навсякъде срещате войници, стражари и после казвате, че сте културни хора. При този склад от мисли и чувства от разбиране и морал, каква посока можете да дадете на живота? Какъв вътрешен смисъл ще дадете на своя живот? Какъв е смисълът на семейството? Да възпита добри граждани. Какъв е смисълът на църквата? Да изкара честни и любищи пасоми. Каква е целта на държавата? Да възпита добри и честни поданици. Един от основните закони на християнството гласи – само праведният трябва да се наказва. Когато се разбере този закон, общественият живот ще мине през голяма реформа. Кой може да бъде учител? Способният. Ученият. Невежият не може да бъде учител. Това всички поддържат. Какъв трябва да бъде свещеникът? Не само да има знания и способности, но да бъде абсолютно чист и безгрешен. Казват, не гледай делата на свещеника, но слушай какво говори и гледай как е облечен. Расото на свещеника е човешко изобретение. Няма какво да го гледаш. Гледай на богородството и на светостта на човек. Казваш, гледай шапката на човек. Какво особено ще видиш в шапката му? Друг е въпросът да видиш една светла човешка мисъл. Кажете ми една светла мисъл, създадена от човек. Защо човек не може да създаде такава мисъл? Защото живее само за себе си. Човешкият морал е създаден възоснова на егоизма. Казваш, когато на мен е добре, и светът върви добре. Където и да отидете. В църквите, в домовете, на цари същият морал. Докато мъжът внася вкъщи всичко необходимо, той е мил и драк, няма подобен на него. Щом нищо не внася, и жената и децата го хокат, наричат го глупак, простак. Когато изгуби парите си и ума се изгубва, може ли умът да е в зависимост от парите? Те са продукт на човешкия ум, следователно невъзможно е умът да зависи от парите. Смешно е да мислиш, че когато изгубиш парите си, ще оглупееш. По-скоро обратното е вярно. Когато изгуби парите си, човек поумнява. Докато е беден, човек никого не обира, щом забогатее, той започва да мисли как повече да спечели. Събират се богати хора и започват да играят на хазартни игри. Едни други се обират. Като знае това, Бог взема парите на човек, за да изправи ума му. Жената казва, без пари не може да се живее. Имаше ли пари вашата първа майка, когато ви роди? Тя ви роди без пари. рая нямаше никакви пари. На един беден чиновник София се родил детенце и той си казал, какво ще правя с тая малка заплата, как ще се справя с новите разходи, откъде ще взема пари за кръщаване на детето. Обаче още същия ден го повишили, дали му по-висока служба, а след два-три дена, когато отивал на работа, намерил една банкнота от 100 лева. Взел парите и се зарадвал, че има с какво да кръсти детето си. Детето живяло 8 години и през това време работите на чиновника от ден на ден вървели все по-добре. Случило се, че детето заболяло и умряло. От тоя ден положението му постепенно се влушавало, докато дошъл до онова положение, в което се намирал преди раждането на детето. Питам, детето ли е причината за подобряване на материалното положение на бащата? Или материалното положение създаде детето? Сегашните хора се нуждаят от деца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 Тук земята е виновна, затова Господ я наказва. Аз не разглеждам земята, както вие я разбирате, но се спирам на нейното философско значение. Ако искате да знаете какво се съдържа в житното зърно или в жилъда, трябва да ги посадите в земята, за да израстат. Така и земята ще се развива, ще създава по-добри условия за растенията. Ако можете да се повдигнете над условията на земята, ще видите, че тя не е такава. Каквато я познавате. Ония, които казват, че виждат Земята, са още на дъното й. И рибите виждат само водата, но не и Земята. За да видите Земята в истинското й състояние, трябва да излезете от условията, при които живеете. Който живее само на Земята, казва: Всичко е на Земята. А рибата казва: Всичко е във водата. Коя култура е по-висока? Тая на Земята или на водата? Какво ще си помислите за мен, ако ви кажа, че има друга земя, освен тая, която знаете? Ще кажете, че нещо ми липсва. И рибата не вярва, че извън водата има земя с по-висока култура от тая във водата. Когато на някого липсва нещо, казват, че дъската му хлопа. Все трябва една дъска да хлоп. Когато клепалото на църквата хлопа, богомолците отиват да се молят. За предпочитане е водите на океана да хлопат и шумят, отколкото да са тихи. Защо? За да ни предупреждават. Тихите води са опасни. Предпочитам канарите да шумят, за да ни предупреждават, че има препятствия на пътя ни. Малчанието и тишината се предпочитат, когато човек прави добро. Според окултната наука, мълчанието е необходимо, докато се роди известна идея. Штом се роди... Трябва да има шум, за да се посее и израсте. Съвременното общество се нуждае от положителна философия, от правилно разбиране на живота. Това ще донесе необходимите елементи за нашето растение. Вие сте дошли на земята не като гости, но като ученици на великото училище. Желание да учите, обаче всеки трябва да знае какво да учи. Майката казва... Слава Богу, родих четири деца, мога свободно да си замина, но се безпокоя кой ще ги гледа след моята смърт. Търговецът мисли, че е свършил някаква работа, но и той се безпокои на кого ще остави богатството. И министърът, и свещеникът се безпокоят, кой ще ги наследи. Питам, важно ли е от гледащето на божествения свят да бъдеш цар, министър или водик? Важно ли е да бъдеш мъж или жена? Това са второстепенни неща. Казваш, какъв да се родя, мъж или жена? Това не е важно. Дали ще бъдеш с мостаци или с дълга коса е второстепенно нещо. Родителите спорят какво да бъде детето, момче или момиче. При днешните условия не е лесно да се роди и отгледа момиче. Не само, че ще продадеш дъщеря си, но трябва и да платиш за тая продажба. И това било култура. Едно време, когато се женеше мома, момъкът даваше пари на бащата, а на сестрите подаряваше дрехи. Сегашните хора са обърнали нещата с главата надолу. Днес всички хора казват, трябва да се работи. Защо? Имаме дъщери, пари са нужни, за да ги оженим. И женитбата е второстепенно нещо. Мислете върху същественото в живота – любовта. Ще кажете, че същественото е празна работа. Не е така. Когато намерите същественото в живота, вие разрешавате някои въпроси индивидуално. А именно, откъде идвате? идете? Какво ще правите? Къде ще отидете? Какви сили носите в себе си? Как можете да се развивате правилно? И така нататък. Казвате, майката създава детето, тя си има грижа за него.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 Откъде тая смело у кокошката? Друго заблуждение. Казвате, че само старите хора могат да управляват. Защо? Защото били умни. До сега старите управлявах, но управиха ли света? Понеже не можаха да го управят, сега идват младите да управляват. А старите казват, откак дойдоха младите на власт, развалиха света. Те искат да хвърлят грешките си върху младите. Не. Старите развалиха света и те трябва да изправят грешките си. Не се обиждайте, според мен стария е оня, който живее за себе си. Старият казва, едно време върших много работи, сега нищо не мога да направя. Вярно е, че краката му вече не държат. Той минава за свят човек, за благородник. Но върнете се в младите му години, там ще видите колко е свят и благороден. Ние не се заблуждаваме от промените, които стават с човек. Пак питам, кое е същественото в живота? Малци не могат да отговорят на този въпрос. Ако кажете, че умът е същественото, виждате, че той се разстройва. Някой ви удари в главата и мозъкът престава да работи. Не може да мислите правилно, не може да разсъждавате. Къде е умът ви? Учените казват, че в такъв случай мозъчните клетки се дезорганизират и човек не може да мисли и говори правилно. Значи мисълта не е човекът. Къде е човекът тогава? Мисълта е условие за проява на човек, но човек е вън от своята мисъл. Ще кажете, че човек е в сърцето и в чувствата си, обаче и сърцето, и чувствата си изменят. Мъжът обича жена си, но когато остарее тя, той казва, омръзна ми тая дъртата. Жената обича мъжа си, но когато остарее той... Тя казва, да се махне тоя дъртак от мен. Той гледа към една млада мома, засуква мустаци и си казва. Ех, тая младата. А после се извинява, че на Шега е говорил. Не, той си казва истината. Шега не съществува, когато човек не може да каже истината направо, казва я във вид на Шега. В руско-турската война двама руски войници се спрели пред една рибарница да гледат рибите. По едно време и двамата спират погледа си на един голям хубав шаран, обаче те нямали пари и не могли да го купят. Намислили уж да се скарат, да по този начин да се домогнат до шарана. Рибарят ги гледал и се смеял. Стигнало се най-последо бой. Единият грабнал шарана и замерил с него другаря си. Какво станало след това? И войниците изчезнали, и шеранът изчезнал. Ще кажете, че това е хитрост на човек, а не е шега. Понякога човек прави шеги, когато не може да поступи направо. Понякога шегата свършва с хитрост. Аз не признавам никакви шеги. В такъв случай кое е същественото? Ако кажа, че душата е същественото, няма да повярвате. Вие нямате опитността да разговаряте с себе си, т.е. с душата си. Аз говоря за положителната наука, в която всяко нещо трябва да се опита. Как можем да разговаряме с душата си? Това е най-великата наука. Ако можеш да разговаряш с душата си, ще научиш велики неща. Ако не можеш да разговаряш, ще останеш невеже. Душата е майката на човек. Майката означава майя. Това което е облякло човека в материя. Всъщност, човек има две майки. Едната е от духовен происход, а другата от материален. Първата майка се нарича Божествена душа, а втората – материя. Последната създава за човека всички противоречия и забуди. Под Божествена душа разбираме състоянието нирвана. Когато влезеш в нирвана, ще забравиш всички мъчноти и противоречия. Ще бъдеш готов да понесеш греховете си, както и греховете на хората. Думите на Христа, ако не се отречеш от майка си, подразбират отричане от мая, която настоява, че те е родила и следователно има право на теб. Тя казва, ти имаш морал, но ще ме слушаш, ще гледаш да се осигуриш. А когато се отнася до твоето благо, можеш да направиш и престъпление». Майката Мая не възпитава добре децата си. Тя ги води в крива посок. Как възпитават сегашните майки децата си? Майката казва на дъщеря си, ти трябва да се храниш добре, да бъдеш здрава и червена, за да те хареса някой богат момък и да се ожениш за него. Като го срещнеш, ще се усмихнеш, за да го разположиш към себе си. Тази майка не познава душата на дъщеря си. Тя гледа на нея като на Говедо, което иска да продаде. Ще ми извините, че употребявам думата Говедо. В моя ум тя има друго значение. Буквата «Г» е знак на вечността, т.е. тя е божествена величина. В лицето на дъщерята майката притежава едно секровище, което използва покрив път. Право ли е господарят да бъде вола с си? Не може ли по друг начин да го застави да му работи? Волът навежда глава и тегли работа. Същият вол, когато чуе бръмченето на стършил, подвива опашка и бяга. Защо? Забрамчало нещо около ушите му. Сега и вестниците бръмчат. Пишет, че цената на хляба се повишила. Че едно кило хляб струва от 6 лева. След това пише, че хлябът спаднал на 4 лева. След един-два дена пак се повишава на 8 лева. Трябва ли хлябът да се продава? Когато създаде хляба, Бог забрани на хората да го продават. Голямо проклятие виси върху човечеството. Защо? Защото продава хляба. Великото благо в живота. Абсолютно е забранено да се продават хлябът и брашното. Трябва ли след всичко това да питате, защо светът е лош, защо хората са лоши? Първото условие, което трябва да се спазва, е да се дава хлябът без пари. Няма по-голямо безчестие от това да купуваш и продаваш хляб. В бъдеще хората ще се чудят на сегашните хора, че са били такива говеда, че да продават и купуват хляба. Това са говедата на 20 век. Първите хора, които са злоупотребили житото, като са го продавали и купували, не са видели добро до четвърто поколение. Помнете... Кармичният закон не прощава. Не казвам, че новата идея да се дава хлябът без пари ще се приеме изведнъж. Важно е тая идея да проникне в човешкия ум и постепенно да си пробива път. Никакъв спомен не трябва да остане от мисълта, че хлябът трябва да се продава. България трябва да бъде първата държава, която да приложи Божия закон на земята. Хлябът да се дава даром. Само ония може да приложи този закон, който е абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да приложи този закон, но ще създаде още по-лош. Значи само мъдрият, праведният и благородният може да приложи този закон. Знаете ли колко жени, колко момичета са продали своята чест само за хляба? Знаете ли колко хора са продали възвишеното и благородното в себе си само за хляба? След всичко това казвате – Господи, да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля, но да изпълниш нашата воля. Обличате се добре, с хубави шапки и цилиндри, а вашите сестри гният в порока за един хляб, продават своята чест. Как ще оправдаете това вие, бащи, майки, учители, свещеници, професори, царе? Ще кажете, че Господ е наредил нещата така. Лъжа е това. Миналите поколения направиха това. Следователно това, което хората са направили, пак хората трябва да го изправят. Ние трябва да оправим това. Ако някой е развалил къщата на своя ближен, умните хора трябва да я оправят. Ето защо във всички трябва да влезе великият импулс на любовта, а не само да се числим към някоя школа и да казваме, че Бог е такъв или онакъв. Питам, продава ли се хлябът във вашия град? Продава се черният по-ефтино, а белият по-скъпо. Ние сме културни хора. Що ме така, аз имам особено мнение за вас и за вашата култура. Ако това разбиране не се промени, в бъдеще животът ще стане сто пъти по-лош от сегашния. Само в продължение на сто години хората ще се изродят. Фалшификацията на хляба, примесването му с боб, пясък. Вар ще изроди човечеството. Защо фалшифицират хляба? За печалба. Всеки иска да печели с него. Религиозните казват, това не е наша работа, има държавници, които ще наложат новия закон за хляба. Питам, от една капка вода ли е образуван облакът? Всяка капка има желание да измия нещо, да уроси земята и да напои цветята. С една дума да принесе някаква полза. Благодарение на хилядите капки всичко в природата расте и се развива. Всеки човек е водна капка. Следователно, ако ти не вложиш в работа своя ум, своето сърце, своята воля и желание, какво ще стане в света? Казано е в писанието, когато ме потърсите с всичкото си сърце, аз ще ви се изявя. Какво значи да намерите Господа? Това значи да започне великият закон на любовта, да работи във вашите души. Как ще стане това? Започнете да се храните с най-простата храна. Достъпна за всички. За да създадете една вълна, която да обхване всички хора. Само така ще се оправи светът. Какво става днес? Някои семейства изразходват за един обяд или вечеря по хиляда и повече лева. Други едва намират 50-60 лева за вечеря а трети гладни лягат. Някои слагат на трапезата си по две-три яденета, а други нито едно. След всичко това ще доведат пред съда някоя будница, която се е продала за един хляб. После питат Христа какво да правят с тая будница. а Христос отговаря, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Питате кой е виновен за падението на тая жена, всички вие колективно станахте причина за падението и. Следователно, вие трябва да я изправите. За това се иска чистота. Да бъдете абсолютно чисти. Учението, което иде от невидимия свят, изисква от всички не палиативна, но абсолютна чистота. Когато придобие чистота, човек става мощен, силен, нищо не го обесърчава. Чистотата носи здраве за човешкия ум. За човешкото сърце и за човешката душа. Ето защо първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата. Новото учение препоръчва медицина за здрави хора, а не за болни. Човешкият цвят разполага с затвори за престъпници, с болници за болни, с приюти за сирачите и старци. Но никъде няма да срещнете заведения за здрави, добри и умни хора. Едва сега се правят малки опити в училищата. Ако тия опити доведат до добри резултати, че да се затворят всички затвори, болници, приюти, ще кажем, че се е постигнало нещо ценно. Сега какво прави болният? Веднага вика лекар. Той пипне пулса, ненормален. Сърцето не работи добре. Черният дроп разстроен. Коя е причината за общото разстройство на организма? Хлябът. В бъдеще трябва да се избират фурнаджиите. Болен, грешен, нечестен човек не може да бъде фурнаджия. Само добрият, честният, здравият може да стане фурнаджия. Когато меси хляба, той трябва да пее, да мисли добро за всички. Ако домакинята не е разположена, не трябва да меси хляб. Неразположението е като проказата. Не внасяйте тая проказа в хляба. Щом си неразположена... Помоли съседката ти да умеси хляба вместо теб. Казваш, днес хлябът не е добре умесен и опечен. Защо? Защото си тръгнал да преследваш будницата и да я наказваш. А че хлябът и брашното се купуват и продават, това не те интересува. Казваш, това е вреда на нещата, установен чрез закон. Всеки трябва да реши този въпрос сам за себе си. Ако вие не го разрешите... Има други сили вън от вас, които ще го разрешат. Съществуват разумни, интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. Ако доброволно не им се почините, те ще ви заставят на сила. Как? Както се чисти пръхът от барабана. Когато види, че барабанът се е напрашил, барабанчикът взема пръчица и силно удря върху него. Докато не се махне пръхът, той не престава да удря. Сега и вие сте на барабана. Ако не се подчините на законите му, барабанчикът ще започне да удря. Като удари няколко пъти, ще отскочите надалеч. Когато дойде законът на любовта, няма да те пита какъв си и към каква партия принадлежиш, но ще те пита, купуваш ли хляба с пари и продаваш ли го? Продавам го и го купувам. Хайде тогава далеч от барабана. Някой взема високо обществено положение. Питат го, ти продаваш ли и купуваш ли хляба? Да. Тогава вър от барабана. И царе, и министри, и водици. всички ще хвърчат във въздуха. Господ ще каже, нямате право да продавате и купувате благото, което ви дадох. Нямате право да развръщавате вашите брати и сестри. Казваш, аз имам особени вярвания. Долу вашите вярвания. Само един закон съществува в света – законът на любовта. Не трябва ли всички да възприемат великата Божия любов? Не трябва ли всички да приемат Божията мисъл? Защо да не желаем доброто за всички? И да го желаем, то няма да дойде изведнъж, но поне ще се подготвим за идването му. Искреност е нужна на всички. Жената трябва да бъде еднакво разположена към мъжа си и когато той носи нещо в къщи. И когато не носи. Ако тя го нарича миличек, само когато носи месо, хляб и масло, казвам бум, долу от барабана. Казвам, вие, жени, проповядвайте на всички хора, че хлябът трябва да бъде без пари. Така е казал Господ първоначално. Ще изчисля колко хляб е нужен на България и колко декара земя трябва да се посее. Аз ще бъда първият, който ще работи без пари. Ще изорем нивите, ще ги посеем и ще ги оженем без пари, за да бъде и хлябът за всички хора без пари. Да работим всички, за да бъде хлябът даром. Има ли нещо лошо в това? Да се отдели толкова земя, колкото е нужна за хляба. За всичко останало добър е Господ. В Господнята молитва се говори само за хляба. Хлябът наш, насъщни, дай го нам днес. Сега вестниците пишат, че хлябът поскъпнал, станал 6 и 8 лева. Всички се питат какво ще се прави по-нататък. Казвам, вместо да се създава член четвърти, да се създаде член десети, според който хлябът да бъде без пари. Нека всеки гражданин вземе определено количество земя, да поработи малко, за да се дава хлябът даром. Тогава няма да изкарват будницата пред нас и да питат, учителю, как да поступим с нея? Отговорът е прост и ясен. Който е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Ще приведа един разказ за изяснение на горната мисъл. Един цар имал три дъщери с различни дарби и способности, но най-малката била най-красива и най-добродетелна. За да я предпази от човешки погледи, бащата я държал винаги затворена. Царските синове от съседните царства научили за тая царска дъщеря и пратили сватове да я искат за жена. Бащата, посъветван от мъдреците в своето царство, решил преди да даде отговор на сватовете да изпита кой от царските синове е най-достоен за неговата красива дъщеря. За тази цел той избрал няколко красиви моми от царството си, между които турил и своите дъщери. Всичките моми, десет на брой. Заповядал да облекат като слугини, а на най-малката си дъщеря почернял лицето, за да изглежда най-грозна. Дошли царските синове да изглеждат момите. Един харесал една от тях, друг друга, но никой не попаднал на царските дъщери. Не им обърнали внимание. Всеки искал красива мома. Оженели се те за своите избранници, но работите в техните царства не вървели добре. Преди избора с един от царските синове се случило нещастие. Той бил най-мъдрият и най-добрият между тях. От уважение към момите се поконил учтиво към всички, но по невнимание се подхлъзнал и си щупил кръка. Момите, които не били от царски по не искали да се натоварят, с грижи около болния и избягали. Обаче най-малката царска дъщеря, която външно изглеждала черна и най-грозна, веднага се притекла на помощ. Превързала крека на царския син и казала — няма нищо, това е едно малко нещастие. Тогава той си казал — тази е истинската дъщеря, познах я. И съвременните хора не познават истинската царска дъщеря, защото е облечена в прости дрехи и е с почернено лице, обаче тя ще дойде да превърже щупиния ви крак. Следователно трите царски дъщери трябва да дойдат между вас. Всички говорят за любовта, но нямат любов. Всички говорят за истината и мъдростта, но нямат истина и мъдрост. Питал съм мнозина, познавате ли любовта? Как не, сърцата ни се горели. Казвам, любовта гори, но не изгаря. Казваш, аз знае какво преживех с моята възлюбена, аз знае как горя сърцето ми. Сега гори ли? Не гори. Твоят огън е бил флошив, ти не си опитал божественият огън. На този огън не се пекат кокошки и ягнята, на него зреят плодове, на него всичко расте. Първият опит, който направихме през време на войната, беше да познаят хората живата слънчева енергия, да посрещат слънцето и да използват неговите ранни утренни лъчи. Духовенството вдигна голям шум около това, но аз гледам на слънчевата енергия като на жива енергия на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява. Тя не иде от самото слънце. откъде иде, няма да ви кажа. От Бога иде. Къде е Бог? Навсякъде. Отгоре, отпред, отзад, но не и отдолу. Казвате, че неприятелят иде от всякъде. Така е в обикновения кръг на движение. Но в живата енергия не иде отсякъде. Освен живата енергия, никое живо същество не слиза по нейния път. Даже и ангелите не вървят по нейния път. Тя е особена енергия. Духовенството казва, не търсете тази енергия сутрин сред природата, търсете я в църквата. В коя църква? Ако живата енергия е в църквата, къде е животът? Покажете ми една църква, в която болният да оздравява. И умрелият да възкръсва. Ако носите любовта в сърцето си, мъдростта в ума си и истината в душата си, живата природа ще ви се изяви по особен начин. Всеки може да провери това. Кога се раждат добрите и гениални деца? Когато майката е излизала точно в това време? Когато живата енергия е слизала отгоре? Попадна ли тази жива енергия върху човек. В неговия ум се раждат велики идеи. Доброто не иде всякога, животът също не иде всякога, освен при точно определени моменти, когато Бог, великата сила, слиза на земята. Достатъчно е само веднъж да възприемеш тази енергия, за да се ползваш от нея цял живот. Достатъчно е един път да зърнеш лицето на истинската царска дъщеря, за да кажеш – разбрах смисъла на живота, готов съм, Господи, да изпълня Твоята воля. Сега четете различни книги. Той е писал така, он е писал така, описват различните полета. Описват ада и рая. Къде е раят? Били ли сте там? Раят, за който ви говоря, е недостъпен за вас. Оня, който е купувал и продавал хляба, не може да надникне с царството Божие, т.е. в истинския рай. Кръкът му не може да стъпи там. Когато отидете в другия свят, сами ще се уверите в това. Там е написано, който е купувал и продавал хляба, не може да пристъпи в рая. Това е горчива, но велика истина. Тази истина да ядеш хляба даром, трябва вече да се приложи на земята. Не е позволено да продаваш хляб на брата си. Не е позволено да купуваш хляб от брата си. ще хляб без пари, даром, това е новото учение. Ако го приложите, ще получите благословението на всички светли сили които работят в света, на всички добри хора по лицето на земята. Има добри хора на земята, но списъците на имената им са горе. Ако мислите, че името ви на добър човек е записано в някоя църква и ще се приеме горе, лъжите се. Горе тия списъци са празни. В каквото общество или църква да си записан, това горе не въжи. Важно е да си записан в книгата на небето. Тие, които са записани там, се наричат с общо име чада Божии, синове и дъщери на Бога. Те са готови да се жертват за благото на човечеството. В Божествената книга има още много празни листове, в които могат да се напишат и вашите имена. Сега, като слушате да говоря така, казвате «Той човек, иска да ни запали сърцата. Това е най-великото, което може да чуете. Напишете думите «Любов», «Единство». Съгласие, любов към Бога, единство с Бога, който е любов и обича всички души. Съгласие с Бога, който иска да сложи ред и порядък в света. Той е направил някои от своите деца кристали, други е поставил с главата надолу растенията. Трети е направил мушици, бръмбари, риби, птици, Млекопитаещи и най-после е създал човека който ходи с два крака и мисли. Човекът се счита за венец на творението и си казва «Не съм като другите същества». Чакай! И твоята глава още не е излязла от гъстата материя и ти трябва да станеш живо дърво с листа, цветове и клони, да завържиш и плодът ти да озрее. И пак се наведе надолу и пишеше на земята. Какво пишеше? Далеч сте още да разберете Божиите пътища, далеч сте още да осъждате своите братя. И днес Христос пак пише — Жената хока мъжа си и нарежда. Господи, за такъв съпруг ли трябваше да се оженя? Христос пише — Жено, ако си безгрешна, първа хвърли камък върху него. Мъжът като жена си и той нарежда — Господи, защо ми даде тази грозотия, защо не ми даде красива жена? Моята жена ме направи мъченик, съсипа ме. Христос пише, ако си безгрешен, пръв хвърли камък върху нея. Учителят казва, господи, защо ми даде тия лоши невъзпитани деца? Каква е моята съдба? Да занимавам тия говеда? Христос пише, ако си безгрешен, пръв хвърли камък върху тях. Свещенникът казва, откъде дойдоха тия пасуми, тия лицемери на главата ми? Христос казва, ако си безгрешен, пръв хвърли камък върху тях. Христос пише за всички, които чуват какво пише. Един по един стават и излизат вън. Един по един напускат църквата и остават само блудницата и Христос. най честната най-искренната, най-благородната душа, която доведоха при Христа, беше блудницата. Христос я запита. Жена, осъди ли те някои? Никой, Господи. Нито аз те осъждам. Иди и не греши повече. В тая душа се криеше нещо възвишено и благородно. Знаете ли как излезе тая жена от там? Няма да завърша беседата си. Оставам на вас. Вие да турите заключението. На умния и малкото е достатъчно. Помнете, любовта с пари не се купува. И за пари не се продава. Мъдростта с пари не се купува. И за пари не се продава. Истината с пари не се купува. И за пари не се продава. Правдата с пари не се купува. И за пари не се продава. Добродетелта с пари не се купува. И за пари не се продава. Беседа от учителя Държана на 22 май 1921 година София